Suria El Kafirun Mekase 6 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Thuaj, o ju mos besimtar, un nuk adhuroj çfarë ju adhuroni, dhe ju nuk jeni adhuruës të ati që unë adhuroj. Unë nuk do të jem kur adhuruës i atyre që ju i adhuroni, dhe as ju nuk do të jeni adhuruës të ati që unë adhuroj. Ju keni fën tuaj, ndërsa unë kam fën time.